ЧАСТИНА 24. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ Енді Сендерс розташувався за тим самим дубом, де він стояв і минулого разу, коли проїздили гіркі люди. Не взявши жодної гранати, спереду собі за ремінь він заткнув шість повних магазинів, плюс ще чотири стирчало в нього за поясом ззаду. А в дерев'яному ящику біля його ніг лежало ще дві дюжини. Достатньо, щоб оборонитися від армії, хоча він гадав... Якщо Великий Джим насправді прийшле сюди цілу армію, його самого моментально вколошкають. Бо врешті-решт він усього лиш якийсь пілюлько. Почасто йому було важко повірити в те, що він оце таким зараз займається. Але інша частина його душі, той аспект його характеру, про існування якого він ніколи б не здогадався без метамфетаміну, перебувала в похмурому задоволенні, а також в обуренні. Великі Джими цілого світу не мусять володіти усім на світі, і звідси вони також нічого не вивезуть. Цього разу ніяких переговорів не буде, ніяких політичних компромісів, ніяких поступок. Він стоятиме до кінця зі своїм другом, зі своїм душевним другом. Енді розумів, що мислить нігілістично, але це було добре. Все життя він вираховував ціну, яку треба сплачувати за те чи інше – і обдовбаний стан на все насрати став для нього п'янливою переміною на краще. Він почув гудіння ваговозів, що наближалися, і подивився на свій годинник. Той зупинився. Енді подивився на небо і за положенням жовто білявого сяйва, що було колись сонцем, вирішив, що зараз мусить бути десь близько полудня. Він слухав бубнявіння дизельних двигунів. А коли цей звук відхилився в бік, зрозумів, що його «компадре» нюхом вгадав гру. Унюхав усе точно, як якийсь мудрий форвард-ветеран під час обіднього футбольного матчу в неділю. Частина їх завернула до путівця позаду радіостанції. Енді глибоко затягнувся димом своєї чергової чаддоні, затримав дихання на якомога довше і перегодом видихнув. І з жалем кинув недополок косяка на землю і затоптав. Більше він не куритиме. Хай там як не просвітлює його цей приємний процес, щоб не видати своєї позиції. «Я люблю тебе, майстре!» – подумав Енді і вимкнув на калашникові запобіжник. Поперек в'їзду на просіку висів легкий ланцюг. Фредді, котрий сидів за кермом переднього ваговоза, не вагаючись, просто поїхав вперед і розірвав ланцюг радіаторною решіткою. Передня машина і друга за нею – Пілотована Мелом Ширлзом, заглибились у ліс. Третім ваговозом кермував Стюарт Бові. Він зупинився посередині малої курви, показав рукою на радіовежу РНГХ і поглянув на притиснутого до дверей кабіни Рендолфа з напівавтоматичним ГК. В нього між ногами. «Проїдь ще півмилі», – проінструктував його Рендолф. «А тоді з'їдь на узбіччя і вимкне двигун. Було лише 11.35. Прекрасно. Часу ще повна. «Який у нас план?» – спитав Ферн. «План такий, що ми чекаємо до полудня. Коли почуємо постріли, відразу їдемо і захоплюємо їх ззаду». «Ці вантажівки доволі галасливі», – зауважив Роджер Кілліан, «Що як ті хлопці почують наше наближення? Ми втратимо, як ви там це звете, алімент несподіваності». «Вони нас не почують», – відповів Рендолф. «Вони собі сидять у радіостудії, і там у повному комфорті з кондиціонером дивляться телевізор». Вони навіть не зрозуміють, що їх запопало. «А ми взяли з собою якінебудь небудь куленепробівні жилети чи щось таке?» – спитав Стюарт. «Навіщо тягати на собі ті важезні штуки в такий спекотний день? Про що хвилюватись? Наші чіч із Чонгом опиняться в пеклі раніше, ніж здогадаються, що вони вже мертві». Незадовго до 12 дня, роззирнувшись навкруги, Джулія помітила, що десь подівся Барбі. Повернувшись до фермерського будинку, вона побачила, що він завантажує консервовані харчі до фургона «Троянди Шипшини». Кілька торб він також поклав до краденого фургона телефонної компанії. «Що це ви робите?» «Ми ж тільки вночі все це вивантажували». Барбі обернувся до неї з напруженим, без сліду посмішки обличчям. «Знаю». І, гадаю, ми дарма це зробили. Не знаю, чи це від близькості до коробочки чи ні, але схоже на те, що я раптом почав відчувати прямо над головою ту лінзу, про яку говорив Расті. Я відчуваю, що дуже скоро мусить вийти сонце і почне крізь неї нас пекти. Мені хотілося би помилятися. Вона придивилася до нього уважніше. «Щось іще залишилось? Давайте я вам допоможу. Назад привезти ми завжди зможемо». Так, напружено посміхнувся Барбі. Ми завжди зможемо все привезти назад. Наприкінці просіки лежала невеличка галявина, на якій стояв давно покинутий дім. Тут і зупинилися два помаранчевих ваговози, і з них почав вивантажуватися рейдовий загін. Беручись за задовгі важкі мішки з написами «Служба нацбезпеки», вони, розхитавши їх, скидали додолу, на одному з мішків якийсь розумник маркером дописав, Пам'ятай про Аламо. У мішках містилися автомати ГК, дві помпові восьмизарядні рушниці Мозберг та боєприпаси, боєприпаси, боєприпаси. Аго, Фреде, це гукнув Стабі Норман. А в нас хіба нема жилеток чи чогось такого? Ми вдаряємо на них стилу, Стабі. Не переймайся цим. Фреді сподівався, що голос у нього звучить упевненіше, ніж він сам насправді почувається. У шлунку в нього пурхали метелики. «Ми дамо їм шанс здатися?» – запитав Мел. «Тобто містер Сендерс усе ж таки виборний, як-не-як». Фредді сам думав про це. Також він думав про «Стіну Слави», де висіли фотографії трьох копів з Честер Міла, котрі загинули, виконуючи свій бойовий обов'язок під час Другої світової війни. Фредді не мав ані найменшого бажання, щоб і його фото висіло на тій стіні. Тому, оскільки шеф Рендолф не дав йому на цей рахунок ніяких конкретних вказівок, Фредді вирішив, що має право видавати власні. «Якщо піднімуть руки, житимуть», – оголосив він. «Якщо будуть без зброї, житимуть. У всякому іншому разі, курва, вони будуть убиті. Хтось із вас вбачає тут проблему?» Не відгукнувся ніхто. Була одинадцята п'ятдесят шість. Шоу ось-ось мусить початись. Він обвів поглядом своїх хлопців, плюс Лорен Конрі, котра з її закам'янілим обличчям і маленькими цисечками, майже не відрізнялись від решти бійців. Набрав повні груди повітря і гукнув. «За мною! По одному! Зупинимося на краю лісу і роздивимось на обстановку!» Побоювання Рендолфа щодо отруйного плюща і отруйного дуба виявилися безпідставними. І простору між деревами вистачало для того, щоб похід для них виявився доволі легким, навіть із повним бойовим навантаженням. Фредді порадів, як його невеличкий загін напрочу тихо, Крадькома подолав зарості ялівцю, яке їм було незручно обходити. Він почав думати, що все мусить пройти гладко. Фактично він уже з нетерпінням очікував початку. Тепер, коли вони вже рухалися, метелики з його шлунка розлетілися геть. «Легко йдемо», – подумав він. «Легко й тихо, а тоді бах!» Вони навіть не зрозуміють, що їх запопала. Залігши за припаркованим позаду будівлі складу панельним фургоном, майстер почув їх майже відразу. Щойно вони проминули галявину, на якій поволі вгрузало в землю старе обістя Вердро. Для збудженого наркотиками слуху, для його мозку в червоному стані готовності їхнє просування звучало так, ніби сюди продирається в пошуках водопою стадо бізонів. Він при рушив до передка фургона і укляк там на колінах. Спершу автомат на бампер. Гранати, що звисали з дула його божого воїна, тепер лежали поряд на траві. Підблищав на його ході, усіяній вуграми спині. Гаражний пульт було заткнуто за пояс його піжамних штанів кваква. Терпляче чекай, нагадував він собі. Ти не знаєш, скільки їх там. Дай їм вийти на відкрите місце, і тільки тоді починай косити їх у пень. Він розклав перед собою ще кілька ріжків для божого воїна і чекав, сподіваючись на Христа, що Енді не доведеться свистіти. І йому самому теж. Цілком можливо, що їм таки вдасться вибратися з цієї катавасії і дожити до наступного бойового дня. Преді Дентон зупинився перед узлісям, відхилив дулом гвинтівки гілку ялини і визернув. Побачив перед собою заросле некошеною травою поле, а посеред нього радіовежу, чиє низьке бреніння, як йому здалося, він відчуває пломбами у власних зубах. Вежу оточувала огорожа з табличками «Висока напруга». Віддалік зліва від його позиції виднілася одноповерхова цегляна будівля радіостудії. Між ними стояв великий червоний сарай. Він припустив, що саме в цьому сараї і міститься склад, або там виробляються наркотики, або і те, і інше. Поряд з ним виник Марті Арсенолт. Формена сорочка на ньому потемніла кругами від поту. В очах було помітно страх. «Що там робить отой той фургон?» – спитав він, показуючи дулом автомата. «Це фургон обіди на колесах», – пояснив Фредді. «Для лежачих хворих і всяких таких, котрі не виходять з дому, ти хіба ніколи не бачив його в місті?» «Бачив і сам навантажувати його допомагав». Я перейшов із католицтва до Святого Спасителя минулого року. Але чому це він не на паркінгу? Слово «паркінг» він вимовив на янківський манер, і воно в нього прозвучало як мекання невдоволеної вівці. «Звідки мені знати, і чому би я мусив цим перейматися?» – запитав Фредді. «Вони все одно в студії. А звідки ти про це знаєш? Бо саме там у них телевізор, де зараз по всіх каналах іде велике шоу з-під купола». Марті підняв свій ГК. «Дозволь, я випущу пару черг по тому фургону, просто для певності. Він може бути замінований, або вони якраз у ньому і сидять». Фреді штовхнув дуло його автомата донизу. «Борони нас, Ісусе, а чи ти здурів? Вони не знають, що ми тут, а ти хочеш отак зразу нас виказати? У твоєї матері хоча б одна дитина народжувалась з мозком. Пішов ти нахрін, гризнувся Марті. І твоя мати теж, додав він слідом». Фредді озирнувся через плече. «Гайда, хлопці! Підемо навскоси через поле до студії, зазирнемо крізь задні вікна, роздивимося, де вони там сидять». Він вишкірився. «У щасливу путь!» Обрітаул, небагатослівний чолов'яга, буркнув на це. «Побачимо!» У ваговозі, що стояв на малій курві, Ферн Бові промовив. «Щось я нічого не чую». «Скоро почуєш», – запевнив Рендолф. «Ось лишень зачекай». Була 12.00. Майстер побачив, як гіркі люди вигулькнули з лісу і вирушили по діагоналі через поле в напрямку радіостудії. Троє були одягнені у справжню поліцейську форму. Решта четверо мали на собі голубі сорочки, котрі, як здогадався майстер, мусили вважатися форменними. Він опізнав Лорен Конрі, давню свою клієнтку з часів його торгівлі травою, і Стабі Нормана місцевого скупника Брухту і Лахміття. Імела Ширлза він впізнав, ще одного свого старого клієнта, і друга Джуніора. А також друга покійного Делесепса, що означало, що і цей Либонь був серед тих хлопців, котрі гвалтували самі. Ну що ж, більше йому нікого гвалтувати не доведеться, після сьогоднішньої зустрічі. Семеро, принаймні з цього боку, а проти Сендерса скільки? хто знає. Він ще трішечки почекав, а коли це трішечки минуло, підхопився на рівні, сперся ліктями об капот панельного фургона і заволав. «Начувайтеся! Оце день Господній приходить, суворий і лютість, і полум'я гніво, щоб землю зробити з пустошенням». Різко повернувши голови, вони застигли на якусь мить, не зробивши спроби ні підняти свою зброю, а ні кинутися в розсип. «Ніякі вони не поліцейські», – вирішив майстер. Усього лиш пташенята на землі, надто дурні, щоб злетіти, а грішних її повигублювати з неї. Ісая тринадцята. Алілуя, мазефакере! З цією моральною настановою і закликом до суду майстер відкрив вогонь, знімаючи їх зліва направо. Двох формених копів та стабі нормана, зламаними ляльками, відкинуло назад і дику високу траву забризкало їхньою кров'ю. У тих, що залишилися живі. Припинився параліч. Двоє розвернулись і кинулися на до лісу. Конрі і останній з форманих копів побігли до студії. Майстер прицілився і знову відкрив вогонь. Калашников ригнув короткою чергою. Магазин скінчився. Конрі, немов ужалено, ляснула себе ззаду по шиї. Ницьма впала в траву. Двічі смикнулась і затихла. Другий лисий дядько добіг до студії. Майстер не переймався тією парочкою, що втекла до лісу але лисого відпускати він не бажав. Якщо лисий обійде будівлю, він може побачити Сендерса і розстріляти його ззаду. Майстер підхопив свій ріжок і забив його на місце сподом долоні. Фредерік Говард Дентон, він же лисий, досягнув задів студії РНГХ без жодної думки в голові. Він бачив, як завалилася дівчина Конрі з вирваною глоткою, і це був кінець його раціонального мислення. Все, що він зараз розумів, йому не хочеться, щоб його портрет висів на стіні слави. Він мусить сховатися, а це означає всередині. Ось двері. За ними якийсь госпел-гурт співає «З'єднаємо руки навкруг престолу». Фредді вхопився за клямку. Двері відмовились відкриватися. Він кинув гвинтівку, підняв звільнені від зброї руки і заверещав. «Я здаюся, не стріляйте, я здаю...» Трьома важкими поштовхами його вдарило впоперек. Він побачив червоний сплеск на дверях і встиг подумати, от якби ми не забули про бронежилети. І поточився, все ще тримаючись за дверну клямку, поки світ спливав йому з очей. Все, чим він був і все, що він знав, зменшилось до єдиної вогненно яскравої точки світла. Потім все згасло. Рука його зісковзнула з клямки. Він помер на колінах, зіщулений під дверима. Мелвін Ширлс теж ні про що не думав. Мел побачив, як перед ним скосило Марті Арсенол та Джорджа Фредеріка і Стабі Нормана. Він відчув, як щонайменше одна куля вжикнула курва прямо в нього перед очима. А такі речі не дуже сприяють думанню. Мел просто побіг. Він продирався назад крізь дерева, не відчуваючи, як гілки шмагають йому обличчя. Раз він упав і, підхопившись, вибіг нарешті на галявину де стояли їхні ваговози. Завести перший погнати звідси було найрозсудливішим, що годилося б зараз зробити. Проте Мел і Розсудок розійшлися дорогами. Скоріше за все він учкурив би прямо по просіці, аж до малої курви, якби інший з них двох, котрі вижили, не вхопив його за плече, не припечатав його до стовбура великої сосни. То був Обрітаул, брат хазяїна книгарні, дебелий, незграбний чолов'яга. З вицвілими очима, котрий подеколи допомагав своєму брату в крамниці, але рідко промовляв, бодай, одне зайве слово. Дехто в місті вважав, що обрід тупак, але зараз він не виглядав на тупого, і паніки в ньому не було помітно. «Я хочу повернутися назад і дістати того сучого сина», – повідомив він Мелвіно. «Щасти тобі, друже», – відповів Мел. Він відштовхнувся від дерева і знову розвернувся в бік просіки. Обрі знову штовхнув його до стовбура, цього разу жорсткіше. Змахнувши рукою волосся собі з очей, він показав на Геклер і Кох, що висів у Мела поперек черева. «Ти нікуди не підеш». Ззаду почулася нова автоматна черга і вереск. «Ти це чув?» – спитав Мел. «Ти хочеш повернутися до цього?» Обрі подивився на нього зверхньо. «Тобі не конче треба йти разом зі мною, але ти мене прикриєш. Тобі це зрозуміло?» «Ти зробиш, що тобі сказано, або я тебе сам пристрелю!» Обличчя шефа Рендолфа розпливлося в усмішці. «Супротивник зв'язаний боєм позаду нашої цілі. Все йде відповідно до плану. Поїхали, стюарте. Прямо по під'їзній алеї. Там висадимося і пройдемо навпростець крізь студію. А якщо вони в сараї?» – спитав стюарт. «Ми тоді зможемо вдарити на них ззаду. Давай уже, поїхали!» поки ми все не пропустили». Стюарт Бові рушив. Енді почув стрілянину з позаскладської будівлі, але майстер не засвистів, тож він залишився на місці під прикриттям свого дерева. Він сподівався, що там у майстра все гаразд, бо зараз перед ним поставали власні проблеми. Міський ваговоз якраз завертав на під'їзну алею радіостанції. З його наближенням Енді потроху обходив дуб, Весь час тримаючи дерево між собою і машиною. Ваговоз зупинився. Відчинилися двері і вилізли четверо чоловіків. Енді був майже певен, що троє з них – це ті самі, що приїздили і минулого разу. Принаймні, щодо містера Курника він точно не мав сумнівів. Енді будь-де впізнав би оті його зелені, закаляні курячим лайном гумові чоботи. Гіркі люди. Енді не збирався дозволити їм запопасти майстра стило. Він вигулькнув за дерева і пішов просто серединою дороги. Клодет висів на ньому, немов за статутною командою зброю на груди. Під його підошвами рипів гравій, але навкруги було повно звукового прикриття. Стюарт залишив двигун ваговоза ввімкнутим, а від станції голосно лунала музика госпел. Він підняв Калашникова, але змусив себе зачекати. «Дай їм збитися докупи, якщо в них до цього дійде». Наближаючись до дверей студії, вони дійсно збилися в купу. «Йо, це ж містер Курник зі своїми приятелями!» – промовив Енді, розтягуючи слова, з доволі схожою на Джона Вейна інтонацією. «Як справи, хлопці!» Вони почали розвертатися. «За тебе, майстре!» – подумав Енді і відкрив вогонь. Братів Бові і містера Курника він убив першою ж довгою чергою. Рендулфа тільки поранив, Енді відкласнув магазин, як навчив його майстер Буші, і, вихопивши з-за ременя штанів новий, загнав його на місце. Шеф Рендольф повз до дверей радіостанції, і кров текла в нього з правої руки і ноги. Він озирнувся через плече, величезні очі яскравіли на залитому потом обличчі. «Прошу вас, Енді!» – прошепотів він. «Нам було наказано не завдавати вам шкоди, тільки привезти назад, щоб ви могли і далі працювати з Джимом». «А вже ж!» – промовив Енді і розсміявся. «Не жени гонщику! Ви приїхали, щоб забрати все, що...» Довга переривчаста стрілянина вибухнула за студією. «У майстра там либонь, неприємності. либонь, йому там потрібна термінова допомога». Енді підняв кладет. «Благаю, не вбивайте мене!» — скрикнув Рендолф, закриваючи собі рукою обличчя. — Та ти думай просто про роздбів, котрий їстимеш з Ісусом, — промовив Енді. — Що тут такого? За якихось три секунди ти вже будеш розправляти серветку. Наступна черга Скалашникова підкотила Рендолфа мало не до самих дверей студії. Енді, не гаючись, побіг кругом будівлі, відкидаючи по дорозі напівпорожній ріжок і вставляючи на його місце новий. З поля долинув різкий пронизливий свист. «Я зараз майстре!» – прокричав Енді. «Тримайся, я зараз буду!» Щось вибухнуло.